За музиката и другите изкуства. Усилени обертонове Беше към 10 часа и учителя седна пред пияното в големия салон. Звуците под пръстите му се разнесоха тържествено и плавно, като говореха за един свят на красота и хармония. За една висша реалност, по която бленува човешката душа. Постепенно около него се събраха доста братя и сестри, които слушайки се вглъбиха в себе си. И когато учителя спря, никой не искаше да наруши създадената свещена атмосфера, но той не подкани да изпеем песните Цветята цъвтяха и Бершит ба, а след това каза. Който пее се подмладява, а който не пее остарява. Ако можеш да накараш един болен пес да пее, ще оздравее лесно. Пеенето е мощно средство. Вижте чучолигата как се дига нагоре, върти се в кръг и пее. Пеенето е проява на човешкия ум и признак, че той е почнал да работи.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 Имате едно лошо разположение. Изпейте някоя песен и вижте дали ще се смени състоянието ви. Ако се смени, пели сте добре. Ако не се измените вътрешно, продължете да пеете, докато се смени състоянието ви и после вижте за колко време е станало това. Като пеете, вие ще получите подаръци. Книги, скъпоценни камъни, Ябълки, портокали. Всички неща ще дойдат. Пеенето внася хармония в ума и в сърцето. Почнеш ли да пееш? Ти заинтересуваш висши разумни същества. Тогава те идват да помагат дори за някоя работа, която с години си желал и вършил. Но все не й е вървяло. Но от този момент нататък, в много скоро време, се свършва от тях.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 Почнете да пеете и тя ще изчезне. В бъдеще ще пеете по-добре и ще постъпвате по-добре. В миналото ред поколения не са живели както трябва. И сега понасят последствията. Като пеете, ще имате волтаж и подтик. Вие пеете. Аз мога да кажа, че слънцето утре ще изгрее. Може да изпеете песента и така. Аз мога да кажа, че утре ще бъда здрав. Но не с същата мелодия, а с някоя друга. Ако кажете, аз утре ще бъда търпелив, това е силно казано. Но можете да я изпеете по-меко. Аз мога да кажа, че утре ще бъда търпелив. Музиката е един реален израз на истината. Без музика, нищо не може да се постигне. Има е известна музика, при чието свирене стават разрушения. Даже и струните, щом се дойдат до това място, се скъсват. На един германски цигулар цялата цигулка се разрушила при свирене на едно парче. Нали, и ерихонските стени рухнали, когато евреите тръбели седем дни. И всеки трябва да разбира от музика, понеже всички наши мисли вървят по закона на музиката. Мисловните радиовълни са музикални.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 му пее една песен. Светът само чрез музика ще се оправи. Музиката не е само нещо механично. Не е само движение във въздуха, но и движение на човешкия ум, сърце и воля. И е техен израз. Музикантите, когато свирят на хората, смягчават тяхното естество, окротяват ги. Музикантите трябва да бъдат ангажирани, да ги назначат и да не свирят само на едно място, но да обикалят да има разнообразие. Трябва да се научите и да говорите музикално. Станете ли музикални, почвате да мислите и правилно. Ако се разсърдите, представете си, че свирите на пияно и размърдвайте пръсти. Така ще се успокоите. В бъдеще музиката ще бъде възпитателно средство за да уравновеси човешкия дух. Има такъв цигулар, който щом засвири в кръчмата, българенът отмества чашата на страна и слуша. Това много рядко се случва. Душата се е събудила и тогава българенът разсъждава. Това пиене не е непотребно. Музиката и поезията са най-хубавите пътища за възприемане на божествените мисли. Като ви говоря за любовта, вие трябва да научите нейната песен. Думата любов има своята песен, своите движения. Всяка дума, изказана музикално и придружена с хармонични движения, е в състояние да внесе тласък в човешката душа. Затова, като се изговаря формула, трябва умът, чувството и постъпките да участват едновременно. Формулата е силна, когато се изпее и е придружена с движение. Ако бихте развили таланта на пеенето, ще повлияете и на лошите хора. Музиката съединява хората и премахва грубите елементи. Музиката във физическия свят организира нещата. Ако произнесеш нещо музикално, то дава резултат. С музиката се влиза в свят на прогрес. Светът на музиката е организиран и щом прекрачеш в този свят на хармония, имаш бъдеще. Преди да влезеш в него, имаш страдания. Музикантите трансформират енергиите за цял народ. Музикантите не трябва да бъдат охолни, но да бъдат доволни.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 да ми поднесат хляб от жито, при чиято се идба се ячът е После този, който го е месил и пекал, също да е пял. И който ми го поднася, също да пее. Учителя се качи в своята стая, донесе цигулката и започна да свири нещо импровизирано. След това каза аз ви свиря, за да ви покажа, че Бог ви е дал несметни богатства, които трябва да употребявате. Всеки от вас може да свири. И ако някой от вас не може, то е защото не се е упражнявал. Когато дойде обесърчението, ти свири. Не бой се, не се обесърчавай, бъди смел.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 има свети и музиканти. Когато засвири светията музикант, салонът се осветлява, господаря на положението. А когато обикновеният музикант свири, трябва да му отоплят и осветят салона. Нека музиката да се приложи като възпитателно изкуство. Например, вие трябва да знаете, Кои музикални парчета да се свирят, за да се отвори сърцето на хората? Трябва ви една книга. И свирете едно музикално парче и ще ви дойде книгата. Музиката е внесла окротяване. Музиката има аромат. Космичната музика е реалната. А нашата е музика на грамофонните плочи, но пак е нещо. Колкото едно животно е по-немузикално, толкова животът му е по-тежък. При рибите няма музика и там където живеят е цял ад. Една риба е нагълтава друга, а следващата по-голяма риба е нагълтала първата. Така че в някоя риба може да се намерят три риби една в друга.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 И тогава всички задачи на живота ти ще бъдат разрешени. Ако един човек живее музикално, това не може да се отрази върху неговия физически живот, върху неговото лице и прочее. Музиката трябва да се разглежда като един божествен метод за служене на Бога. С музиката се влияе. Тя е изкуство на влиянието. Има известни музикални тонове, с които можеш да събереш бръмбари, мухи, пчели и прочия. Можеш да ги събереш и да накацат на главата ти отгоре. Индусите имат известни песни с ритъм за змиите и за зверовете, като лъвове и тигри. И когато засвирят, всички те идат от всякъде, окрутени. Крутуват, слушат и после се разотиват. При известна музика животните се привличат, а при друга бягат. Някой си имал 40 булдога, от зли по-зли, но един англичанин очертал кръг и едновременно издавал някои тонове. Така, че кучетата останали извън кръга. После, когато издал други едни звуци, те избягали до едно. А един виртуоз на цигулката се заблудил в гората през късния зимен ден. Над вечер го заобиколила глутница вълци и той си казал. Те ще ме изедат но поне да посвиря. Извадил цигулката, засвирил и тръгнал. А всички вълци го последвали. Хората, които се наели да го търсят и снега, като го зърнали, че свири и че подире него върви върволица вълци, си казали Този човек е чуден. Той дава концерт на вълците. А зверовете, като усетили голямата група хора, се разбягали.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 Бог ни е дал всички възможности да се освободим от неприятностите на живота, но ние не знаем как да го постигнем. Пеят ли хората добре? Ще се поправи светът. Ако кажеш на един човек, ще се поправят работите ти и ако му изпееш същите думи, ще видиш каква грамадна разлика има. При ограниченията, а още повече при психичната музика, магичното действие и чарат се дължи от на това, че осилосилват обертоновете. Една сестра попита учителя, кога ще дойде това време, когато чрез музиката да вършим чудеса и магични действия. Това може да стане след 2 часа, след 1 месец, след 1 година, след 100 години, след 1000 години, след 1 милион години, след 1 милиард години. Окултната наука е такава, че като я изпълняваме, то онзи, който я слуша, ще извърши това, за което се пее.